Розділ. По кому подзвін? попереджувальні дзвіночки на початку стосунків. Ну, давайте. Хіба по ньому не було видно, що він покидьок? Ось такий початок. Часто запитують жінок, постраждалих від деструктивних стосунків. І це одна з найнебезпечніших оман – вважати, що по людині може бути щось видно. Тут видно в лапках, але тим не менше. Ну, ясно, що видно. Ну, не завжди по-перші зустрічі, але якщо ми беремо там зустрічі 5, то вже достатньо багато чого можна зрозуміти. Якщо беремо 10 зустрічей, так точно. На жаль, на покидьках не висить табличка «покидьок». І найжорстокіше насильство у стосунках може йти якраз від тих, хто на перший погляд – хороших хлопців. З влаштованим життям, вічливих, соціально адаптованих, навчених красиво говорити і паморочити голову. Кожна знає, що бадай раз зазнавала насильство, психологічного чи будь-якого іншого, може підтвердити. Жодні стосунки не починаються з образ чи хука справа. Усі покидьки на перших побаченнях білі пухнасті котики. Та чи означає це, що не існує жодного способу відсіяти претендентів на роль постійного чоловіка і не потрапити, бодай, у найочевидніші пастки для жінок? Звісно, ні. Стосунки чимось нагадують дорожній рух. Є низка правил і умовностей, що регулюють поведінку всіх його учасників. Наприклад, світофоли з червоним, жовтим і зеленими сигналами. Ці правила спрощують життя, але їх дотримання аж ніяк не гарантує позитивного чи негативного результату. Можна перебігати все життя на червоне світло і ні разу не опинитись в небезпечній ситуації, а можна потрапити під колеса авто, ідучи на зелене світло пішохідним переходом, чи навіть по тротуару. Життя непередбачуване і варіативне. Стосунки теж. Немає жодного способу спрогнозувати наслідки зустрічі двох унікальних живих істот, які перетнулись в певний період життя із конкретною метою. Надто багато чинників невідомості, надто складний процес. Втім, можна звертати увагу на сигнали світлофора і мінізувати ризики вскочити в неприємну для себе ситуацію. Отже, поговоримо про наш світлофор кохання. Що означають його сигнали? Червоний каже – зупинися або йди далі на власний страх і ризик. Жовтий сигнал означає «Будь обережна і зверни увагу на цю ситуацію». Зелений – ти на правильному шляху. Сміливо йди вперед, не забувай дивитись по сторонам. Це ще нікому не завадило. Червоне світло. Червоне займається, якщо на початку стосунків ти помічаєш або відчуваєш щось споданого далі переліку. Червоне не обов'язково сигналить «небезпека», «небезпека». Але коли побачиш його, варто, повідай, пригольмувати та замислитись. Він тобі не подобається. Навіщо тут цей пункт подумаєш, що хіба не очевидно, що з тим, хто тобі не подобається, нормальні стосунки не складуться? На жаль, це не очевидно. Котра з нас не намагалась натягнути сову на глобусь, зустрічаючись з чоловіком, який загалом не дуже і подобався. Затимав низьку рис, що за нашими логічними розрахунками перекривали все інше. Не соромся, всі так чинили. Починається воно якось так. Ну і що, ще він дурень? і мені з ним не цікаво, зате він сильний і популярний. Тепер у мене теж є хлопець, як і у решті дівчаток у класі. Або той що, що він мені не подобається, зате він у мене закоханий, а хто крім нього на мене дивитиметься. У дорослому віці міркування можуть йти цілковіто інші. Той що, що мене аж трясе від його манери їсти, і не подобається запах його тіла, зате він турботливий партнер, носить мене на руках і обожнює моїх дітей. Той що, що він мені не дуже подобається на вигляд, зате він страшенно розумний, а до зовнішності я звикну. Той що, що мені з ним погано в ліжку, зате моє життя буде сите і влаштоване. Ми не завжди озвучуємо ці міркування вголос і навіть не зізнаємось у них самих собі, але перед початком будь-яких стосунків важливо дати собі чесну відповідь на запитання. Мене приваблює ця людина, чи я просто намагаюся залагодити за її допомоги якісь власні потреби? Інший варіант – це недобре і непогано, але чесність з собою дуже важлива. Тож, якщо твої потреби раптом можна задовільнити в інший спосіб, то навіщо зустрічатись з нелюбим чоловіком? Роздратування і невдоволення дедалі тільки наростатимуть. Є великий ризик, що такі стосунки рано чи пізно завдадуть болю і тобі, і твоєму партнерові. Погоджуємось? Погоджуємось. Наступне червоне світло. У вас кардинально розбіжні цінності. Правильно? Правильно. Зацікавлення кожного з пари можуть бути дуже різні. Часто це лише об'єднує. Ви завжди матимете, чим одне одного здивувати. Але відмінні цінності – це геть інше. Цінності – фундамент, на якому стоїть людина, і побудувати щось спільно з чоловіком, який має зовсім не такі, як у тебе уявлення про світ, дуже складно. Але тільки ти можеш оцінити, які цінності для тебе засадничі, а які – ні. Наступне. До тебе ставляться поблажливо або знецінюють твої інтереси, досягнення чи заняття. Коли ти розповідаєш партнерові про власне життя, тобі щоразу здається, ніби воно якесь сіре і прісне. Начебто все, чим ти переймаєшся, безмістовне. Досягнення дрібні, а проблеми щірбатої копійки не варті. Хороша новина в тому, що проблема цілком, імовірно, не в тобі. Погана в тому, що ти сам обранець. В тому, що то сам обранець транслює таке ставлення і непомітно знецінює твої вподобання. Ну і досягнення. І це червоний проблисковий маячок про те, що з тобою не цікавляться, і що до тебе ніколи не ставитимуться, як до рівні. Турбуватись, опікуватись, зрештою, теж не будуть, не заслужило. Поблажливість – те саме, що і ставлення, як до маленької дівчинки. І знецінення – це перші кроки до психологічного насильства. Чоловік періодично розповідає, які повинні бути справжні жінки. Або ж, в принципі, має думку про те, що жінка мусить. Вітаю, з таким чоловіком ти ніколи не будеш достатньо хороша. Навіть якщо зараз він осипає тебе компліментами і вважає найкращою жінкою на світі, вбудований перелік того, що ти йому і всій чоловічій популяції винна, рано чи пізно тебе однак наздожжене. І повір мені, жодна жінка ніколи не може дорівнюватись до тієї справжньої жінки, яку хлопчики плекають у своїх фантазіях. До того ж, відповідного переліку на тему «Чоловік мусить» у комплекті зазвичай немає. І якраз він тобі нічого гісінького не винен. Just saying. Ну, коротше, аля такі. Формати МДшників. Да? Наступне. «Чоловік намагається тебе змінити». Цей сигнал легко прогавати. Адже перші спроби пігмаліонства завжди ховаються за красивою обгорткою. Ти така гарна, тобі так пасувала б довге волосся, ти б стала ще жіночніше. Проблема тут, ось у чому: те, що починається зі зміни, це і буде досконало. Дуже часто завершуються образами, контролем і вічним невдоволенням кожним твоїм кроком, подихом і словом. Твоє волосся, твоя вага, твоя фігура, твоя манера вдягатись, твої заняття – не його діло. Він банально не має права на жодну думку щодо цього, а ще менше права та думку висловлювати. І так давати непрохані поради і прибирати експертну позицію теж належить до цієї категорії. Чоловік порушує твої кордони, не чує слова «ні», і намагається опікуватись тобою, контролювати. Це все про червоне світло. Напевно, це найочевидніший сигнал. Якщо чоловік активно намагається пробити твої кордони, наприклад, покласти руку на стегно, хоча ти вже двічі її звідти прибрала, або напроситися з гості, хоча ти вже відмовила, і ігнорує побажання, він ставиться до тебе не як до людини, а як до об'єкта, з якою можна добути якийсь ресурс, наприклад, секс. З опікою і турботи, які поступово переростають в контроль, трохи складніше. Він хоче забрати мене від подружки, бо дбає про мою безпеку, чи тому, що рівнує, наглядає. Відповідь проста – орієнтуйся на власну інтуїцію. Якщо людина раптом стає забагато в твоєму житті, вона поступово починає витісняти з нею решту людей і пожирати весь твій вільний час. Червонішого світла просто не буває. Хоч би яка палка була новороджена любов, у партнерів, однак, мають залишатись повітря, особистий простір і вільний час. Якщо в тебе його забирають, це дуже поганий знак. Ну, я погоджуюсь. Я погоджуюсь. Чоловік хамить персоналу, наприклад, в ресторанах або лікарнях. Тобто і погано ставиться до слабших чи нижчих за себе соціальній ієрархії. Погоджуюсь. Це червоне світло для всіх. І для друзів ваших також. Це класичний дзвіночок, за яким чудово проглядається ставлення чоловіка до того, кого він з певних причин вважає гіршими чи слабшими за нього. Просто уяви себе на місці, наприклад, офіціантки, і матимеш приблизну картину того, яке буде твоє життя з цією людиною, якщо ти, скажімо, вийдеш в декрет, чи в інший спосіб залежатимеш від партнера. Чоловік багато говорить про колишніх партнерки, і погано про них відгукується Класичний стоп-сигнал. По-перше, якщо в його житті колишні посідають таку важливу роль, аж він не може стриматися виголошує довгі монологи про них на перших побаченнях. Це щонайменше означає, що до нових стосунків він не готовий, для них немає місця. По-друге, якщо в нього всі, як одна колишні, були безсердечні, меркантильні суки, то є чимала ймовірність того, що новою безсердечною суку незабаром станеш йти. Те саме стосується, до речі, виступів на тему «Всі баби-стерви». Але про це в наступному розділі. На сьогодні все. Завершимо на сьогодні. А, ну, стосовно цього червоного світла, можна погодитись і, в принципі, будь-що з цього, якщо ви бачите там в дівчині, це також червоне світло для е, того, щоб в майбутньому спробувати і сподіватися на те, що з нею можуть відбутись нормальні стосунки. Не буде ніколи. Нормальних стосунків, якщо Чоловік в її поведінці що ти не така, як усі. Унікальна і особлива. Тут важливо враховувати контекст, звісно. На початку закоханості ми всі носимо рожеві окуляри, і предмет захоплення видається нам найпрекраснішою, найособливішою людиною на планеті. Втім, це не варто плутати з класичною пасткою, у яку частково втрапляють жінки – Будьмо чесні, кожну з нас можна загребти з усіма бебехами, якщо добряче нагодувати наше его. Назва цієї пастки – всі баби як баби, сама лише ти, богиня, і розумієш мене. Це маніпуляція, і тобі, ймовірно, в майбутньому доведеться йти на неабиякі жертви, щоб не дати собі в кашу наплювати і не втратити статус богині в очах обранця. Наступне. Чоловік транслює тобі, що він не такий, як усі. Скажімо, митець, якого ніхто не розуміє, хлопчик надто хороший для цього світу, самотній вовк, витончений інтелектуал, благородний бунтар або невизнаний геній. Тут парада одна. Розвертайся і тікай. Чому? Дивись попередній пункт. Якщо ти не хочеш, щоб усе життя ти обслуговувала невизнаного генія, завойовувала увагу самотнього вовка чи втішала вічно ображеного хорошого хлопчика, то ліпше не затримуйся надовго поруч з такими особами. Їм насамперед варто подорослішати, а вже тоді намагатись спілкуватись з реальними жінками. Жоден з цих типажів не шукає рівноправної партнерки, а бути матрією і хустинкою для дорослої людини готова не кожна з нас. Наступний чоловік бреше. Будь-яка брехня, як масштабна, так і дріб'язкова, має насторожувати. Чи готова ти зблизитись з тим, хто навіть на початку стосунків не може стриматись, щоб не спотворювати дійсність? Чи зможеш йому довіряти? Чи знаєш, що він ще може приховувати? Так отож. Чоловік скигліть. Уже на перших побаченнях більшість його розповідей присвячені тому, які поганий недосконалий наш світ. Шеф-козел, робота в печінках сидить, політики-ідіоти. Не і у всіх нас, звісно, буває іноді поганий настрій, і ми хочемо від душі поскаржитись на все. Та якщо навіть на перших побаченнях людина, яка за ідеєю повинна мати бажання справити хороше враження, не може стриматись і поливає брудом усе на світі, це багато свідчить про неї саму і її світогляд. Погоджуюсь, погоджуюсь, і тому вам завжди кажу, що на побаченнях треба бути позитивними. Чоловік вдається до виразно романтичних жестів, багато обіцяє, надто поспішає. Мільйон алих роз під балконом, я повезу тебе в Париж, на другому побаченні. На третьому роздуми про весілля і пропозиція познайомитись з батьками. Це ще не найскравіші червоні сигнали. Подумай сама, якщо ти людина, що звикла дотримуватись слова, виконувати обіцянки з повагою ставитись до інших, чи поводимешся ти отак з котом, якого вперше бачиш. Отожбо. І не варто вірити розповідям про велике кохання, яке вразило блисковкою в самісіньке серце. Звісно, є історії про стосунки, які почали з весілля на п'ятому побаченні і закінчилися золотим весіллям, але зазвичай перебільшена романтика це лише емоційні маніпуляції спроба підсадити на гачок схвалення любові і мрій. А зістрибуватись такого очка завжди буде дуже болісно. Тому ліпше, повільніше, але краще. Погоджуюсь. Чоловік скупий, наступний пункт. Чоловік не зобов'язаний бути багатим і тринькати на побаченнях мільйони, але розмови про те, що в цьому магазинчику ми морозово купувати не будемо, бо тут дуже дорого, прогуляємося до іншого, мають сильно насторожити. Погоджуюсь, Якщо на вас економлять вже зараз, в період розпущеного павичого хвоста, то що буде далі? Наступний чоловік зникає – у вас інтенсивний роман, все розвивається добре, нічого не віщує біди, але в один прекрасний момент він просто зникає. Розчиняється в повітрі. Не відповідає на повідомлення дзвінки, ніби й не було його ніколи. Через деякий час, коли ти вже згризла собі лікті, намагаючись зрозуміти причини такої поведінки, вигулькує, мов би нічого й не сталося. І продовжує з того ж місця, щиро дивуючись твоєї негативної реакції. Ні, зрозумімо, неправильно. Один раз кудись заподітись, може бути хто, всяко в житті буває. Та коли зникнення перетворюється на звичку, це може означати одне з трьох. Перше. Чоловік має паралельно ще одні стосунки. Або й не одні. Друге. Чоловік незацікавлений. Третє. Чоловік намірився добряче підсадити тебе на гачок залежності, наближаючись і віддаляючись. Але про це у наступному пункті. Наступний пункт. Чоловік катає тебе на емоційній карусельці. Немає гіршого, що стає причиною стількох страждань, метань і, зрештою, залежності, ніж ближче далі, у яку полюбляють бавитись деякі чоловіки. Наблизитись, натішити увагою любов'ю, віддалілитися, наче нічого не було, вичекати поки твої почуття сягнуть піку напруження, повернутися, так, по колу. Коли партнер грає в цю гру, ти не розумієш, що відбувається. Постійно сумніваєшся в собі. Твої емоції повністю залежать від його поведінки і накручені до неможливості. Адже та поведінка непередбачувана. І найголовніше, у стосунках немає, немає, і немає і бути не може довіри. Бо чи можна довіряти комусь, коли не знаєш, на якому етапі веселих каруселей ти опинишся сьогодні? Запам'ятай, цю гру неможливо виграти. Він не припинить. А от ти можеш добряче виснажитись. Погоджуємось. З дівчатами та сама історія. Якщо відчуваєте, що там, як вона каже, емоційні каруселі, ну не треба цю історію серйозно сприймати. Чоловік нехтує твоїми безпекою і задоволенням у сексі. Чоловік, який відмовляється користуватись контрацептивами, непридатної для стосунків, хоч би без яких міркувань він так чинив. Якщо у нього в призерва... В тиві зникає ерекція чи відчуття не ті – це абсолютно не твої проблеми. Твоє здоров'я – величезна цінність, і ризикувати ним ім'я чоловіка – дуже погана ідея. Егоїсту ліжку, якому байдуже до твоїх задоволень і побажань – це теж поганий матеріал для стосунків. Твоє задоволення в сексі не менш важливе. Чоловік має залежності – алкогольну, наркотичну, гральну тощо. Це величезний червоний прапор, який у жодному разі не можна прогавити. Ні, ти його не врятуєш. Ні, він не зміниться. Ні, він не вже інша людина. Стосунки з залежним – це чорне діла, на яку може піти половина твого життя. Будь обачна, Також можна погодитись. І нарешті найжирніше – ні. Чоловік одружений або зайнятий. Так-так, бувають історії, коли шлюб справді себе вичерпав і настає нове справжнє кохання, що призводить до розпаду віджилих стосунків і початку нових. Але... Ще частіше буває навпаки. Чоловік співає класичну пісню про те, що «Ми з жінкою живемо як сусіди, У нас немає сексу, все давно вмерла, а тебе я по-справжньому люблю, але не можу піти з сім'ї, тому що діти, гроші, дружина хвора, а жінка йому вірить і роками надає своєму одруженому коханому безперебійний, безкоштовний доступ до власного часу, уваги і тіла. А потім у сусідів, між якими нічого немає, народжується чергова дитина. Це дуже боляче». І витрачених на це років, на жаль, вже ніхто не поверне. Тому закохатись в одруженого, звісно ж, можна. І він цілком може закохатись в тебе. Але найправильніша позиція з такої ситуації лише одна. Розлучишся, а потім приходь. Жовте світло. Жовте світло – це насамперед сигнал про ймовірну небезпеку. Ну да, навіть червоне це не зовсім дзвіночки, це вже прям проблема. А от жовте світло – це дзвіночки. Такі сигнали можна трактувати двояко, як абсолютно нормальну людську поведінку, спричинену, скажімо, нервозністю чи бажанням справити враження, або ж як виїв якостей і схильності, яких ми б не хотіли бачити в партнерові. Перше. Ви неймовірно схожі. Неймовірно в лапках. У вас однакові інтереси, однакова думка з приводу більшості питань, любите однакову їжу загалом скидаєтесь на близнят розлучених у дитинстві. Усе це дуже славно ідеально вписується у міф про романтичне кохання. Дві половинки, з'єднані на небесах, нарешті зустрілись на землі, знайшли одна одну, щоб жити довго і щасливо. Так, звісно ж, буває. У цьому світі, правда кажучи, майже все буває. Одначе, з погляду банального здорового глузду і досвіду, неважливо не запитати, хто із двох підлаштовується. Дорослі сформовані люди вкрай рідко доходять згоди геть в усьому. Це судостатистично мало ймовірно. І відчуття спорідненої душі може народжуватись з того, що хтось з вас свідомо чи мимовільно відзеркалює іншого. Тобто використовує емпатію, щоб видати іншому ту картинку, яка йому чиїсь сподобається. До речі, цілком ймовірно, що так робиш і ти. Несвідомо навіть для себе. Дівчаток часто з малку навчають підлаштовуватись і ловити хвилю партнера, а також заслуговувати любов через намагання бути максимально зручною. Мені цікаво, як там їх навчають цьому. Тобто, ви в усьому погоджуватись з партнерами, поділяти його смаки. Якщо, знову ж таки, вона не каже, хто їх так навчає, і як саме. Ну, як наприклад, при, при якому прикладі в дитинстві дівчинки кажуть, що вона повинна себе так вести. Якщо це так, то тобі, ймовірно, з партнером некомфортно, і ти боїшся з певних причин виявити своє справжнє «я», посперечатись, розповісти про відмінні смаки, але це може бути і він. Чоловіки теж дивовижно вміють намолоти бозно чого і казати саме те, що ти хочеш почути. Хай там як, пригальмуй і поміркуй про це. Наступне. У вас кардинально різні інтереси. Ти програмістка і полюбляєш на дозвіллі побігати на свіжому повітрі і постріляти в тирі. Він гуманітарій з багатомовною бібліотекою. Ти дівчинка, що цінує комфорти. Він обожнює туризм і походи. Чи може з таких стосунків щось вийти? На те він і жовтий сигнал, точно тобі ніхто не скаже. З одного боку, цілкові та відсутність спільних інтересів е, – доволі небезпечна штука. Через певний час, коли спаде гормональна напруга свіжої закоханості, може виявитись, що вам нема про що говорити. Мовчу вже про те, що такій парі значно складніше знаходити консенсус щодо, скажімо, спільного часу. Все ж таки, перервусь з вашого дозволу на секундочку, зачиню вікно, тому що діти... Дуже голосно кричать на вулиці, і мене це просто вибішує. Доводиться намагатись їх перекрикувати, це не ок. І, до речі, ще вімкну світло, тому що, незважаючи на те, що зараз я коли записую там 6 -та вечора, ну, щось сьогодні з-за того, що так хмарно в Києві. коротше, темненько. Продовжуємо, так? Значить, о... Вам нема про що поговорити. Мовчу вже про те, що такі парі значно складніше знаходити консенсус щодо, скажімо, спільного часу. Але не далі наголошуватиму. В стосунках цінується не те, які риси притаманні людині поруч з тобою, чим вона цікавиться, а те, як вона ставиться до тебе і як ти почуваєшся біля неї. Якщо ви любите одного одного і врешті у вас чудова динаміка, то хіба не однаково хто є хто? А відмінні інтереси? Можуть навіть допомогти не злитися в єдиний організм, а зберегти індивідуальність світи. Це дуже корисно для будь-яких тривалих стосунків. Наступне. Ти напружена, коли перебуваєш поруч з ним. Я довго не знала, куди вписати цей пункт. До червоних сигналів чи до жовтих. Зупинилась, як бачиш, на жовтих. Бо іноді наші почуття... І реакції зумовлені чимось, що не має стосунки до партнера його поведінки. Іноді винуватцями напруги стають якраз сильні почуття і пов'язане з ним хвилювання. Утім, це те, за чим варто пильно стежити. У вас можуть бути прекрасні взаємини, схожі на романтичну казку. Та якщо ти, однак, постійно внутрішньо напружена поруч з партнером, якщо не маєш свободи бути самою собою, жартувати, дуркувати, бути некрасивою, в лапках некрасивою, слабкою, вразливою. Якщо не можеш біля нього розслабитись, це дуже поганий знак. Не варто переступати через себе власні інтуїцію і комфорт. Коли стосунки хороші, вони легкі. І в них ти можеш вигулювати всі стани і настрої, не боячись, що тебе раптом осудять чи розлюблять. Він дивно поводиться на перших побаченнях. Це наступний пункт. Я вирішив об'єднати всі дрібні дивацтва в одну категорію, оскільки їх може бути дуже багато. Наприклад, він забагато говорить, замало говорить, справляє враження соціально неадаптованої людини, меле щось незугарне або ж під час першого сексу немає реакції. Усе це можна тлумачити по-різному. Або чоловік справді йогоцентричний, мовчазний, такий собі соціально неадаптований задрот і страждає на імпотенцію, або ж ти просто йому дуже сильно подобаєшся. Хвилювання і нервозність часто позбавляють нас левової частки місків, чаріво, чарівливості, привабливості, але зазвичай це минає. Якщо людина вам подобається і чимось привабила, є сенс почекати, подивитися, що буде. Втім, якщо, скажімо, за місяць спілкування він і далі поводиться дивно, то набагато логічніше припустити, що це не ситуативна поведінка, а такий ж він і є, і дійти відповідних висновків. Наступне. Він порушує домовленості. Чоловік призначає зустріч і останньою миті її скасовує. Обіцяє зателефонувати і не телефонує. Запрошений на побачення, не приходить. Або запізнюється на годину. Якщо така поведінка – це лише поодинокі випадки, то, ймовірно, нічого страшного в цьому нема. З кожним в житті час від часу стається якась фігня. Шеф затримує на роботі, колесо в автівці спускає, зупиняється транспорт, різко починає боліти голова, улюблений котик хворіє чи ще щось у такому дусі. Але якщо порушення домовленості перетворюється на звичку, це може свідчити лише про одно. Про одне. Про неповагу до твого часу і до тебе особисто. Воно тобі треба? Не треба. Це я вже відповідаю. Певне, існує ще зо три десятки різноманітних стоп-сигналів, які свідчать про те, що чоловік перед тобою не герой твого роману, а ще зо три десятки щасливих сімей, створених попри те, що на початку стосунків вони пережили щось зі згаданого. Світ, як я вже сказала, дуже розмаїтий. А що ж таке зелений сигнал? Знак, що можна рухатись вперед без страху зазнати катастрофи і лише зрідка роззиратись по сторонах. Зелене світло. Хто ще не встиг процитувати знамениту цитату Толстого про щасливі сім'ї, схожі одна на одну, і нещасні, які нещасні по-своєму. І хоча ми наразі говоримо лише про етап зародження стосунків, тут діє приблизно та сама логіка. Якщо кожен пункт із попередніх двох підрозділів потребував багатослівних пояснень, то зелені сигнали нашого світлофора значно очевидніші і зрозуміліші. Отже, рушає вперед, якщо чоловік ставиться до тебе, як до людини – не як до дівчинки поблажливо, а саме як до рівні з повагою. Чоловік цікавиться твоїм життям. Він ставить тобі запитання, уважно вислуховує тебе, пам'ятає імена твоїх подруг і колег, запам'ятовує різні факти, які ти згадувала в розмовах. Чоловік запрошує тебе в своє життя, відкрито розповідає про минуле і теперішнє, поступово впускає тебе в свій світ. Знайомить з друзями, веде в улюблений ресторан, пізніше знайомить з сім'єю. Чоловік поважає твоє бажання і твій комфорт. Ви зустрічаєтесь там, де зручно вам обом. Твоєю думкою цікавляться. Твій комфорт важливий. Твої смаки враховані. Наступне. Чоловік не виявляє сексуальної настирливості. Всі його жести уваги доречні, а зближення природні, взаємні, поступові. Якщо ти сигналізуєш, що треба пригальмувати, він гальмує. Наступне. Вам є про що поговорити, вам цікаво разом. У вас є теми для розмови, і ви легко знаходите, за що взятися разом. Наступне. Ви смієтесь разом. У вас схоже почуття гумору, і ви можете жартувати і дуркувати. Ти легко розслабляєшся поруч з цією людиною. Найважливіший зелений сигнал – почуваєш, що тобі ні в чому не треба прикидатись поруч з партнером. Тобі приємна мова його тіла, міміка, замах, запах поцілунки і обійми. Фізична складова стосунків і фізична сумісність дуже важливі. Наступно, ти довіряєш йому. Почуваєш, що можеш на нього покластись, попросити підтримки і відверто висловити будь-які думки. Ви можете відкрито спілкуватись. Загалом, якщо в парі є пряма комунікація, їй вже нічого не загрожує. Що така пряма комунікація? Це висловлювати власні думки, почуття, бажання прямо, без еківоків, маніпуляцій, шлюбних іграш і вивідування. І вміння адекватно реагувати, коли так само чинить партнер. Але про це ми докладніше поговоримо в одному з наступних розділів. Загалом, звісно, цей розділ чимось нагадує інструкції до ворожіння на кавові гущі. кавові гущі. Він не дасть тобі точних відповідей щодо конкретних стосунків, але гарантовано дасть підстави замислитись. А хіба не це найважливіше? Замислитись треба. погоджуємось. Десять ознак жінконенависника – о, подивимось, скільки з цих ознак є в нас. Найогидніший тип чоловіків, з якими тобі абсолютно точно не варто мати нічого спільного, це жінко-ненависники. Ні, це не ті парубки, що бродять з сокирими темними провулками, щоб вбивати і гвалтувати жінок. Звичайнісінькі чоловіки, наші родичі, колеги, знайомі і друзі можуть страждати на мізогінію, тобто ненавідити чи зневажливо ставитись до жінок. Вони можуть поводитись вкрай вічливо і делікатно, але їхні ставлення до жінок, як людей другого сорту, завжди досить легко щитуються. Наприклад, за ознаками, наведеними нижче. Перше. Він презирливо відгукується про жіночі розумові здібності і вважає, що жінкам не місце в певних професіях чи ситуаціях, а також знецінює досягнення жінок. Це не про нас. Друге. Він вважає порівняння з жінкою образливим. Як баба. Також можна сказати, що не є таке порівняння традиційним. Він розповідає сексистські анекдоти, у яких жінки пастають дурними і другосортними істотами. Ну, інколи можна такі історії розповісти, чому ні? Четверте, він спілкується з жінками покровительським поблажливим тоном. Він менсплейнить, тобто пояснює жінкам те, в чому вони апріорі краще тямлять. Він вважає, що місце жінки на кухні, з дітьми, чи в кращому разі на спеціальних жіночих роботах. Він вживає вислови на кшталт «слабка стать», «окраса колективу» і часто використовує принизливі приказки і афоризми про жінок. Він переконаний, що призначення жінки – задовільняти його потреби, обслуговувати його, тішити його око тощо. Він впевнений, що все, що роблять жінки, вони роблять для нього чи інших чоловіків. Він гидує жіночою фізіологією – місячними, вагітністю, тощо. 9. він погано відгукується про жінок у власному житті. 10. він переконаний у вищості і особливому статусі чоловіків у суспільстві. Ой, ну, гарше, стандартні МДшники. Ну, прям, просто всі 10 ознак про них. Ти жінка, і маєш право обирати, придиратись, відмовляти, шукати недоліки. Ти жінка, і ти не зобов'язана з першого погляду розпізнавати всі варіанти людського свинства. Боже, ти жінка, і ти можеш сказати ні будь-якої миті без причини чи виправдань і без жалю. Отакує. Ха -ха. Ось, прямо коли читаєш, ти жінка, ти жінка, я вже починаю сам думати, може... може... Це мені все ж таки адресовано, чи ні? Почитаєш таке і почнеш сумніватись в собі. Коротше, 10, навіть 11 сторінок прочитали. На сьогодні усе. Рухаємось далі. Вам крутого, гарного вечора. На зв'язку і до завтра.